Suizidioa edo euskaraz bere buruaz beste egitea. Hause gaimin beatsua. Beraz, hauen aurkezteko zenbaki batzuen geldituko gelditukoniz. Horiek neutro baitira. Milioi bat. Hara pop munduan gaindi zomat desagertu diren beren buruaz beste eginnez. Frantzian ere begehun mila dira orotara, tero hamak mira inguru dielaik. Zergatik hain mesti oztaratzen olte diren? Zerg dira jasoinak? Lurdez goietxe, doni banen garaziko do, mediku psikologia guneko eri zaina? Banik izango nuke e, bizitzeko ezintasunak eramaten duela pertsona horrelako erabaki bat hartzera. Hau da bizitza sama astunegia bilakatzen den, denean. Ez dezak egu ere, ba, norbere eta ingurumenaren arteko deso, desoreka egoera bat dela, eta norbere badiabideak agortuak edo, edo gaindituak direlarik egoera latz hoeiei e, erantzuteko edo aterabideren bat emateko, hor agertzen dela bere buruaz beste egiteko erabakia. Ezintasun hortan agertzen da, bere buru azbeste egiteko erabakia. Naiz eta faktore hain izan, estatistiken arabera, badira faktore horiek biderkatzen dituzten beste elementu zuenbait. Hala nola, adina arena. Izan ere, zenbakiek diotenez, hama bostu geita bost, baita behoi eta, behoi eta behoi tamar urte arteetan, gehiago dira beren buru beste egiten dutenak. Agian aldaketa araia delako, eta aldaketak ez egon eta segurtasun ezarekin lotua baitira. Adinia Bestalde dira faktore sozioekonomikoak. Hots lana, gizartean nola kokatuak giran eta beste. Laborariak Laburariak berezikionkiak dira gaitzortaz. François Xavier Ordampieta eta ba, bididez, eh, badakigu Frantsia Frantsi Mailan, eh, 2000etan behin hiltzen dira laborantza bat, eh, bere buruaz beste egiten duela. Laborari bat. Eh? Laborari bat barkatu. Eh? Azkenean denak hunkiak izan gaitezke ina edo bat batunkia delaik zer egin Luurdesgoitzxe. Hoietan edoor aurki daiteke momentu baten edo bestean bere bizitzan. pertsona bakoitza kasu desberdina da. ta kasu bakoitzean erantzunak ere desberdinak izan behar dute. Edo zein kasutan baliagarria dela profesionalen langengaana hurbiltzea. Eta urbiltzea haien zailtasuna aierasteko Eta eh, laguntza eh, jasoteko, ere profesional oien gandik, eh, estrategia bat eh, bilatzeko justu eh, nola nola lagundu pertsona hori, eh, nola onartarazi baduela arazo bat, eta gero orientazioa bera. Mm. Eh, norden pertsonarik egokiena, baina hori profesionalarekin lanzen da, norda pertsonarik egokiena Eh, mesu hori pasarasteko. Horregaitik kasu bakoitza desberdina da, erantsunak desberdinak dira, aldi oro personalizatuak izan behar dute eta hori egiteko oberena da profesionalekin, eh, lantzea guzti hori. Baina, ez da fatalitate bat. Hortarako prebentzioa bada eta emaitzaunak dituzten tratamenduak ere badirela azpimarratzekoa da. François Xavier Ordampietan. Orduan be prebentzoa ta trabe menduak eta emaitzak aski eh, askionak eh, ematen dutela eta hori importantea da jendearentzat eh, jakiti jakitea eta eta hori da eh askin finalea mesoa importanteena Experientzia hainitz badira eta gehi geienak hori eh, orokorrean urtero eh, zaz zerbitzutik pasatzen dira 400 pertsona eh inguruan Zorionez, geien-geienak e, bere bizitza e, normala e, itzultzen dira eta arazorik gabe, eh? hori aipatu behar da. Eta baikorri zaiteko beste arazoin batzu emaiten dauzku, dauzko, lurdez goietxek? Urbileko, urbileko zerbitzuak dira eta inorkestua itzakiarik erraiteko urrundira, garezti dira, e, e, ez inaiz urbildu, ez nire eskutan olako e, zentru batera hurbiltzea. Ez, me orr bagoitzaren etxe onduan gira. Beraz, bere buruaz beste egin gabe aterabilak badira eta genera bere zitutako hartaguneak hurbilekoak dira, kitorik eta anonimoki joan daiteke. Gai hortan txakondu na gero, Argia Aldizkariaren 153 garren alean artikulu interesgarri bat aurki daiteke. Edota Benjamin Bataren suicide en silence de mort, iseneko ikushentsunezkoa.